Історія погляду вздовж щуки. Повість «Губ». Ціле есе в сірніковій коробці. Останній Анні кілька років. Це найважчі дні 1938-го. Все, що Себастян розказує малій на ніч, або погано закінчується, або втрачає сенс, бо він викидує з оповідей не дитячі місця. «Дітям треба читати вголос», – переконаний Себастян. «Діти мусять розглядати книжку, тата з книжкою, літери, папір з літерами. Діти мусять хотіти дочекатися самому зрозуміти книжки, бо кажуть, бо так є написано. Побачити багато давнішніх голосів, щоб краще вирізнити власний. Наші ляруси вже давно скінчилися. Себастьян робить дивацькі книжки». Розтинає поштівки й опалітурює фрагменти Маленькі шматочки паперу Складає пронумерованими кубками у сірникові коробки Описує стіни, стіл, ліжко, двері Він сам пише написане, пише різними голосами Вечорами лягає біля Анни і читає вголос Історію погляду вздовж щуки Повість «Губ» – есе в сірниковій коробці, хроніку відсутності хроніста, епос коліївих станцій, казки пташиних страв, філософський трактат плюща. Анна слухає різні голоси і намагається почути свій. І справді щось зрушилося.